și în și pe pământ, mi A microfon este preotul Valeriu, care aduce programul LED 050 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul lecțiunii noastre de astăzi, iubiți ascultători, va începe cu versetul 34 de la Luca de la capitolul 3, Verse din care am parcurs o parte deja cu ocazia lecțiunei trecute. Înainte de aceasta însă, haideți să mai aflăm câteva noutăți din viața Deliei de după întoarcerea ei la Dumnezeu. În ultima împrejurare am lăsat-o în cadrul unei întâlniri cu fosta bandă de hoți din care fusese răscumpărată primirea și harului lui Dumnezeu, cărora veste acum mântuirea în Domnul Isus. Puțin timp după aceasta, Delia De a plecat să viziteze pe vechiul ei prieten Daniel, care plătea tributul în închisoare. Câteodată ei îi trimitea mici daruri din ceea ce îi dădeam pentru drumurile ei. La început am lăsat-o să facă aceste mici sacrifici, însă mai târziu i-am spus, spre mare ei bucurie, că eu asupra mea sapci acestor pachete pentru Daniel și astfel poate să facă ce vrea cu banii ei. Este deprisos să spun că niciun ban din aceste economii nu îl întrebuința pentru ea personal. Din orașul unde se afla acum, am primit următoarea scrisoare din partea ei. Stimată Doamnă, am găsit aici, ca și prin alte părți, copiii lui Dumnezeu chiar în închisoare. Domnul a mers înaintea mea și a netezit drumurile zgrunțuroase. Este vorba să mărturisesc pe Mântuitorul aici în închisoare. O, oh, ce bun este Domnul Isus cu mine! Glorie numelui Său! Rugați-vă pentru mine! Inima îmi este plină de bucurie! Dacă aș avea 12 limbi, toate ar fi pentru el. Vă rog să spuneți fetelor din cămin să fie credincioase Domnului Iisus cu orice preț, pentru că aceasta nu este o pierdere, ci un câștig. Eu îl iubesc pe el mai mult decât orice. Nimeni nu m-ar putea împiedica să nu-i slujesc. Știu ce înseamnă cu orice preț. Este adevărat că aceasta nu înseamnă totdeauna ce iubim noi. E drept că noi luăm de multe ori voia noastră drept voia lui Dumnezeu, dar eu voiesc din toată inima ca în toate lucrările mele numai El să cârmuiască și să dea la o parte tot ce nu este după voia Sa. Iată o altă scrisoare pe care Delia o trimite din același loc. Scrie: Azi am văzut pe Daniel. De frică să nu uit porunca pe care am primit-o de la Dumnezeu, stăpânindu-mi inima, am intrat în celula lui și. Ca și cum l-aș fi văzut în ajun, i-am spus simplu de tot. Bună ziua, Daniele! Cine știe ce necinste aș fi aruncat asupra lui Dumnezeu dacă aș fi lucrat altfel? l am rugat să se încreadă în Domnul Isus pentru orice lucru. El mi-a răspuns că se roagă întotdeauna de când este în închisoare și este hotărât să trăiască pentru Domnul. De curând a scris pentru întâia dată tatălui său. La întoarcerea de ei, povestindu-mi această întâmplare, ea mi-a adăugat. Pe măsură ce vorbeam, vedeam bine că este foarte mișcat. În cele din urmă, el mi-a spus așa. Dacă Dumnezeu te poate păstra pe tine în lume, în mijlocul atâtor ispite, aș fi destul de netrebnic să nu cred că El mă poate păstra curat și pe mine aici, în închisoare, unde sunt ferit de orice rău. Iubiți ascultători, încheiem episodul rezervat pentru lecțiunea de astăzi aici. Remarcăm într-un mod izbitor și deosebit semnele, amprentele distincte ale răscumpărării puse pe aceste două suflete. Atât Delia, de cât și băiatul acesta din închisoare, erau preocupați de două aspecte. În primul rând, vreau să trăiască o viață de sfințenie și de curăție o viață nouă dovedind astfel că sunt născuți din Sfântul Cristos. și, în al doilea rând, vedem în special la Delia dorința de a aduce și altora vestea cea bună. Nu se poate să fi întors la Dumnezeu cu adevărat, să fi născut din focul lui Hristos, care ars pentru mântuirea sufletelor și să nu arzi și tu la rândul tău de dorința de a aduce pe alții la Hristos. Ce paradox, ce bagiocură să auzi pe mulți chemându-se creștini, dar neinteresându-se deloc de viața celor din jurul lor. Ce bagiocură la adresa lui Hristos, care mijlocește în ceruri înaintea lui Dumnezeu, pentru necredincioșii din jurul nostru, în timp ce noi ne petrecem viața în distracții, plăceri, confort și alergare după lucrurile lumii acesteia. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm ca în minutele acestea care urmează să cunoaște mai mult pe Domnul Iisus Hristos, dorința Lui fierbinte de a întoarce la Dumnezeu sufletele și mișcați de Duhul acesta Lui să ne mișcăm și noi viețile noastre de acum în același scop, închinându-le pentru aducerea la tine a cât mai multor suflete. Amin. Well spray on Eu ia am întâlnit, dar nu mi-au ascultători, ne aflăm în versetul 34 de la Luca la capitolul 3, unde continuăm să citim despre spița de neam a Domnului Isus. Am ajuns la numele Avraam, Iisus, fiul lui Avraam. Într-adevăr, Domnul Iisus a fost fiul credinciosului Avraam în toate privințele. El este cel credincios, cum este arătat și în Apocalipsa 19, cu versetul 11. El este cel ascultător, care, ca și Avram, a părăsit țara lui, ca să ne poată duce și pe noi în veșnica și minunată țară a Harului iar noi cei născuți din el la rândul nostru părăsim și noi plăcerile noastre și confortul nostru pentru ca să putem aduce la Dumnezeu pe alții, așa după cum Domnul Iisus la rândul lui a părăsit slava Tatălui ca să ne poată aduce pe noi la el. Iisus fiul lui Tara. Tara înseamnă mirositor. Viața pământească a Domnului Iisus mirosea a cer, a sfințenie, mirosea a har și adevăr în toate mișcările ei, în orice timp și în orice loc. În același fel trebuie să miroase și viața adevăraților să-i urmași a tuturor acelora în care el locuiește. Trandafirul naște Trandafir. Avem apoi Iisus fiul lui Nahor. Nahor înseamnă străpungătorul mai înseamnă și cel care suflă tare. Nimeni n-a străpuns zidul păcatului, n-a în teritoriile diavolului și n-a zdrobit inima de piatra păcătosului în același fel ca Mântuitorul nostru Iisus Hristos. El, prin suflarea gurii lui, adică prin puterea adevărului cuvântului său, nimicește orice împotrivire a minciunii și pe orice vrăjmaș al dreptății și al înduirii dumnezeiești. Suflarea gurii adevărului Mătură din cale toate forțele minciunii. Ferice de toți cei care trec de partea adevărului. Ei sunt cei mai puternici și biruința le este asigurată. În versetul următor, la versetul 35, citim Iisus, fiul lui Seruch, fiul lui Ragan, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala. Corabia adevărului duce sufletul în portul odihnei și fericirii veșnice. Nu te teme, fratele meu, când te-ai suit în această binecuvântată corabie, pentru că oricât de mare ar fi furtunile de pe marea vieții, nu vor putea scufunda. Domnul Isus este adevărul. Să urmărim cu atenție Cartea Sfântă, pentru că în fiecare cuvânt pe care îl citim, este adevărul. Avem așadar Isus fiul lui Seruh. Seruh înseamnă viță. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, spune Domnul Isus la Ioan 15 cu 15. Oare mai trebuie vreo altă explicație? Isus fiului lui Ragan. Ragan înseamnă păstor, mai înseamnă și prieten. Cine este un păstor mai bun și mai mare și mai puternic ca Domnul Isus? Cine cunoaște pășunile verzi ale adevărului mai bine ca el și cine are mai fierbinte dragoste pentru oile sale așa cum o are el? Urmașii săi sunt oi, dar sunt și păstori, pentru că ei pasc sufletele pe pășunile Domnului. Ei înșiși pasc pe pășunile Domnului. Ce bine ar fi dacă ne-am pune întrebarea cu privire la timpul nostru liber când îl petrecem cu una sau cu alta, să vedem dacă este aceea o pășune a Domnului, suntem duși acolo de Domnul ca să ne hrănească sufletele noastre veșnice sau mai degrabă ne ocupăm cu una sau cu cealaltă pentru ca să ne satisfacem plăcerile acestea trecătoare. Numai cine este oaie cu adevărat, este și păstor cu adevărat și acela se paște pe sine însuși în pășunile adevărului, adică în cercetarea cuvântului meditare asupra Lui, rugăciune, vizită cu frații și vizită la bolnavi și în același timp poate să fie și păstor cu adevărat. Dar nu numai păstor, ci și prieten, dulce este Domnul Isus pentru tot răscumpărații Săi. Ne spune El într-un loc, Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Cei născuți din El sunt la fel ca El. Isus fiul lui Eber, Eber înseamnă cel trecut dincolo sau cel din cealaltă parte. Minunat este cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Isus în adevăr, era de cealaltă parte atunci când și-a luat trup omenesc. Toți oamenii erau pe malul păcatului. El singur era pe malul sfințeniei pentru că s-a născut fără păcat. Toți oamenii erau pe malul minciunii. El singur era pe malul adevărului. Cât de mult avem noi credințe și de învățat și de aici. Chiar dacă toți oamenii ar fi de nu voi renunța la adevăr la apărarea credinței drepte. Voi rămâne de partea Adevărului, chiar cu prețul vieții, așa cum arba și mântuitorul meu. Chemarea mea este să fiu de partea unde se află Dumnezeu adevărului dacă sunt născut din El. Dacă îi aparțin. Numele următor este Isus fiul lui Sala. Sala înseamnă trimitere, mai înseamnă și apă curgătoare. Dumnezeu a trimis pe fiul său ca să ne răscumpere, ca să căpătăm în durare. Tatăl a trimis pe fiul ca să fie Mântuitorul Lumii. Domnul Isus este trimisul lui Dumnezeu, ca să fie totul pentru noi. El este apă vie și cine bea din această apă se va preface în el într-un izvor care va țesni în viața veșnică. Citim în continuare, iubiți ascultător, versetul 36 de la Luca, capitolul 3. Iisus, fiul lui Cainam, fiul lui Alfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh. Aurul rămâne aur, chiar dacă este aruncat în noroi. Adevărul rămâne adevăr, chiar dacă este acoperit cu apele minciunii. Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a rămas sfânt chiar dacă și-a luat trup omenesc din lungul șir de oameni păcătoși. El nu s-a coborât din cer pentru ca să rămână pe pământ cu felul de a fi al pământului, ci ca să-ți aducă felul de a fi al cerului pe pământ. Carnea pe care cel din Adam a întinat-o prin păcat, a fost curățită și sfințită de cel de-al doilea Adam, Isus Hristos, prin faptul că el s-a contopit cu ea. Să continuăm așadar, iubiți ascultători, spița nemului lui Isus Hristos. Am citit primul nume, Isus fiul lui Cainan. Cainan înseamnă zidire, ziditor. Domnul Isus Hristos este cel întâi născut din toată zidirea lui Dumnezeu, dar el este și începutul noii zidiri, adică cel întâi dintre cei morți, urmând apoi șirul nesfârșit al celor înviați din moartea păcatului la o viață nouă. El s-a înomenit ca să ne îndumnezească pe noi. Dar el nu este numai zidire, ci și ziditor. El a devenit zidire numai pentru ca să ne zidească pe noi în Dumnezeu de unde ne scosese păcatul. Isus fiul lui Arfaxad. Arfaxad înseamnă cel care vindecă tristețea. Așa este Domnul Isus. El singur poate înlătura cauza tristeții, care este păcatul. Oriunde se ivește tristețea, acolo se află neapărat păcatul, fie că este vorba de pierderea unei valori materiale sau spirituale, fie că este vorba de neînțelegeri, fie că este vorba de boală sau de moarte. Și tristețea Domnului Isus a fost cauzată tot de păcat, după cum vedem la Matei 26,38, păcatul nostru cu care El s-a încărcat. Da, El s-a încărcat cu povara noastră ca să ne scape pe noi de ea și astfel să ne dea o bucurie veșnică. Bucuria adevărată este cu putință numai într-o inimă curățită de păcat, după cum zice și psalmistul. Bucuria este semănată pentru cei cu inima curată. Psalmul 97 cu 11. A te bucura în Domnul înseamnă a-i preda lui sarcina păcatelor și îngrijorărilor tale. Un adevărat credincios, a cărui sarcine de păcate și ale cărui îngrijorări au fost aruncate asupra Domnului Isus, în ciuda tuturor împrejurărilor grele prin care trece pe acest pământ, el este un purtător al bucuriei mântuirii, pe care o reflectă în tot timpul și în tot locul. În același timp, El este și un aducător de bucurie și de mângâiere în inimile celor apăsați din prejurul Lui. Iisus fiul lui Sem. Sem înseamnă renume, faimă, distinț. Cu toate că Domnul Isus ca om nu era pe placul lumii de atunci, mai ales al autorităților religioase, totuși se dusese vestea în toate părțile, după cum găsim în nenumărate locuri din Scriptură, cum ar fi Luca 4 cu 14, 5 cu 15 și altele, datorită vieții lui deosebite și a lucrărilor pe care le făcea. Adevăratul renume al celor credincioși este faptul că ei sunt născuți din Dumnezeu, Că numele lui este scris pe frontispiciu, pe fruntea vieților, adică au felul de a fi al Domnului Isus. O luminiță aprinsă într-un întuneric este sesizată imediat. O viață curată de sfânt, în mijlocul unor vieți de păcătoși, este de asemenea imediat semnalată. Isus, Fiul lui Noe. Noe înseamnă mângâiere, aducător de liniște, odihnă sau, cel care duce la pace. Domnul Isus spunea despre sine, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau o modă lumea. Sau în altă parte, veniți la mine toți cei trudești și și eu vă voi da odihnă. Dacă cei din care se trage trupește Domnul Isus nu au fost la înălțimea numelor frumoase pe care le-au purtat, El singur a fost la înălțime și pentru ei. În el s-au împlinit toate dorințele și năzuințele bune ale omenirii căzute. Iar cei care sunt născuți din el, din aducătorul de pace, din cel care este pacea însăși, se cunosc neapărat prin aceea că ei duc la pace. Ei pacifică relațiile dintre oameni, mai ales relațiile dintre frați. Tot ceea ce fac, gândesc și plănuiesc, ei fac în vederea păcii, în duhul păcii, bineînțeles, fără compromiterea adevărului. Isus, fiul lui Lameh. Lameh înseamnă plin de putere, mai poate fi tradus și prin expresia făcut sărac. Isus a răspuns: S-a atins cineva de mine că ce am simțit că a ieșit din mine o putere. Scrie versetul acesta la Luca 8 cu 46. În altă parte vedem că el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau capturarii lor. Da. Acesta este Domnul Iisus Hristos și așa sunt, așa trebuie să fie și urmașii Lui. Iar aceia din urmașii Lui care nu au încă puterea care le trebuie, potrivit îndemnului dat de El, să rămână în Ierusalim, adică în locul păcii și al odihnei, până când vor fi îmbrăcați cu putere de sus, așa cum sunt sfătuiți ucenicii de către Domnul Isus. Cealaltă tălmăcire a numelui amintit, făcut sărac, arată, cum nu se poate mai limpede pe Domnul Isus, El, Hristos, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți, ni se scrie la 2 Corinteni, capitolul 8, cu versetul 9. În același fel, și Domnului Isus, care calcă pe urmele lui de dragul îmbogățirii celor din jur cu harurile Sfințeniei, se sărăcesc pe ei de drepturile lor din această lume, de bani, de timp, de somn, numai pentru ca să îmbogățească pe ceilalți, căci asta este singura cale prin care am fost și noi îmbogățiți. Toată slava se cuvine lui Dumnezeu, Tată și Domnul Iisus Hristos, Fiul Său, pentru minunatul adevăr descoperit nouă, nevrednicilor și pentru orînduirea dumnezeiască a Harului Său veșnic în care am fost primiți. Continuând enumerarea Persoanelor care fac parte din spița de neam a Domnului Iisus, evanghelistul Luca ne spune la versetul 37. „Isus, fiul lui Matusala, fiul lui Enoch, fiul lui Iared, fiul lui Maleleiel, fiul lui Cainan. Haideți să stăruim în cercetarea adevărului, căci nicio altă ocupație în lume nu este mai frumoasă și mai necesară decât cercetarea și trăirea adevărului. Avem așadar Iisus fiul lui Matusala. Matusala înseamnă omul obârșiei. Despre Domnul Iisus se spune. El este chipul lui Dumnezeu cel nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. El este începutul. Găsim acesta scris la Coloseni, capitolul 1. Numai dacă avem începutul nostru duhovnicesc în El, abia atunci avem viața nouă și veșnică. Numai atunci suntem cu adevărat creștini. Domnul Isus trebuie să fie o bârșie a întregii noastre vieți, a întregii noastre activități, a tot ceea ce facem. Și dacă tot ceea ce facem, facem din El și prin El, atunci tot ceea ce rezultă va fi pentru El. Isus, fiul lui Enoch. Enoch înseamnă dăruire, predare, sfințire. Nimeni dintre cei care au trăit și trăiesc pe pământ nu a avut o predare mai adevărată și mai fierbinte în mâna lui Dumnezeu, așa cum a avut-o Domnul Iisus Hristos. El s-a dăruit lui Dumnezeu într-o supunere și ascultare până la moarte. Numai cine se dăruiește, acela biruiește. Numai cine se dăruiește ajunge la sfințirea pe care o dorește Dumnezeu. Numai cine se dăruiește lui Dumnezeu poate fi întrebuiințat de Dumnezeu în lucrarea sa. Iisus Fiului Iared. Iared înseamnă coborâre. Cine s-a coborât oare mai adânc decât Mântuitorul nostru Iisus Hristos? Cine s-a umilit mai adevărat și mai statornic ca Fiul lui Dumnezeu? care a luat trup de om și în trupul acesta apoi a îndurat cea mai rușinoasă moarte. Coborârea se măsoară după înălțimea în care ai fost. De la Domnul Iisus învățăm zilnic smerenia dacă suntem urmași ai Lui. Stai și te miri! De unde or fi născocit oamenii atâtea funcții în biserică? Dacă Domnul Isus, cel care este întemeitorul bisericii, s-a dezbrăcat de haină, S-a încins cu un ștergar, a luat un lighean cu apă, s-a plecat până jos la pământ și a spălat picioarele ucenicilor săi. Stai și te întrebi ce ar zice un mare conducător dintr-o biserică, îmbrăcat în toate odăjdiile, cu nu știu câte doctorate în teologie, și să-l întrebi de câte ori a spălat picioarele e oriașilor săi. Iisus fiul lui malele el. malele el înseamnă splendoarea lui Dumnezeu sau cel lăudat de Dumnezeu. Cuvintele omenești, iubiți ascultători, nu pot cuprinde îndeajuns ajuns toată frumusețea și splendoarea Domnului Iisus, Dumnezeu întrupat, căci în el locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. În adevăr, ca să vorbești despre splendoarea lui Dumnezeu, trebuie să fii dumnezeiesc să fi sub călăuzirea Duhului Sfânt, căci altfel împiedici totul. Domnul Isus era întruparea splendorii lui Dumnezeu și nimeni ca el n-a vorbit mai limpede și mai puternic despre această splendoare. De aceea se lăudat Dumnezeu cu el când a spus Acesta este Fiul meu preiubit în care mi găsesc toată plăcerea. Rostul nostru pe pământ, ca urmaș ai Domnului Iisus, este să înălțăm splendoarea lui Dumnezeu în toată ființa noastră prin tot ceea ce emană din noi și în toată vremea ca să se poată lăuda Dumnezeu cu noi. Înțelegem noi oare adevărul acesta? Ferice de noi dacă îl înțelegem și mai ales dacă îl trăim. Isus fiul lui Cainan. Cainan înseamnă câștigare sau cumpărător. Frumos, limpede și puternic este adevărul. Iată cum numai dintr-un singur nume se poate vedea clar marea misiune a Fiului Lui Dumnezeu venit pe pământ în trup omenesc. El a părăsit slava cerească numai ca să ne scăștige, să ne răscumpere pe noi pentru Dumnezeu și pentru viața veșnică fericită. Pentru acest scop a trăit, a lucrat, a suferit și a murit Mântuitorul nostru. El a plătit scump răscumpărarea noastră. A dat ceva pentru aceasta. Oare noi la rândul nostru ce dăm? Cu ce plătim răscumpărarea celor din jurul nostru? Iubiți ascultător să nu fim înșelați. Să nu ne înșelăm singuri. Cunoaștem că ne-am născut din Cel care ne-a câștigat prin suferințe mari și cu plată mare, prin aceea că și noi la rândul nostru Vom suferi și vom plăti scump câștigarea la Dumnezeu a celor din jurul nostru. Iubiți ascultători, cu dorința aceasta în inimile noastre de a fi adevărat slujitor ai Lui, care călcăm pe urmele Lui, jertfiindu-ne pentru cei din jurul nostru ca să-i câștigăm pentru El, anunțăm încheierea programului L-050. În încheiere vă lăsăm să vă delectați ascultând o cântare. Cel drag merge chin, și tu de Iisus nu-i-ai spus. Dar să știi Maria zi, El te va-nvinui, Nimeni nu mi-a spus despre Iisus. Iisus, nimeni nu mi-a spus de Isus. Ia tu, si eu, ia muntul, dar, nu mi-a spus.